Ja, vi ska ta och äh, återigen här äh, läsa om äh, det här med tåg och järnvägar och äh, det har ju funnits väldigt mycket järnvägar i Sverige som vi alla känner till och väldigt mycket är ju borta helt enkelt Det är, helt enkelt väldigt mycket som är borta och så, men äh, ändå har man ju då jobbat hårt här under många år för att bevara Så, eh, en hel del som skulle kunna varit helt och hållet borta. Eh, historiskt punkt nu är vi inne på faktiskt och eh, det är mycket intressant. och eh, Vi ska ta och eh, läsa lite grann om Roslagens olika järnvägar. Det har varit ett helt del eh, järnvägssystem här i Roslagen. det är inte så mycket som återstår idag Stockholm Roslagens järnvägar SRJ kom att från och med den 1 januari 1909 bli samlingsnamnet för de smalspåriga järnvägslinjerna i Roslagen de gick mellan Stockholm de gick alltså mellan Stockholm och Halstavik och mellan uppsala Norrtälje. Mellan Faringe-Gimo och, och mellan Danmåra-Harksamn Ramhell, risingen norrvällan Risingen-Norrvällan Norrmon-Lövstadbruk Brogslags-Nesby-Österskär Djursholms-Ösby-Svalnäs gängstorp <klipp> <klipp> Som från början hette SRJ Stockholm-Rimbo-Järnväg det vi också elektriskt drift där Stockholm Rimbo Norrtälje men sen samlade ju avvecklingar och nedläggningar utav det. En bild också här på Rimbostation och det var på sin tid en stor station. Jag befann mig faktiskt bara 1,2 mil från Rimbo för några år sedan men jag hade varit i Korssta och skulle cykla hem via Lunda Livs och Alanda flygplats. <kör> Fyra banor sammanstrålade alltså i Rimbo. Var från Stockholm, från Nortälje, från Faringe samt Halstavik Och bilden är tagen 1925. Och eh, hela nätet ägdes direkt eller indirekt via dotterbolag och Sveriges Stockholm Rimbo järnvägsaktiebolag. Ända fram till förstatligandet 1 juli 1951. Då tog vi statens järnvägar över va? Och... Eh, SAI kommer att utvecklas genom, genom åren, alltid tack med den ökade, ökande trafiken. Spårstandarden har höjts, vilket även medgivit högre hastigheter. Gods- och persontrafik har tidigare varit stor. Dubbelspår har byggts på högt eh, trafikerade sträckor nära Stockholms centrum. Eh, lok nummer 29, eh, faktiskt en bild här. Och det var ju postvagnar, reskogtsvagnar och det var blandade tåg. Och det var godståg också. Och man införde eldrift också. Från 1949 så var det faktiskt eldrift hela vägen mellan Stockholm, Rimbo och Nortelje. Och man införde fjärrblockering. 1959 införlivades Stockholm Roslagen järnväg med statens järnvägar. Och nedläggningar har naturligtvis skett. 1 januari 1934 lades all trafik ned på den 1 km långa sträckan mellan Edda vägen och Svalnäs. Jag faktiskt åkte Rälsbuss också till Edda vägen med Micke Asklander igång. Det var bara den en enda tur som gick klockan 13.30. Månad till fredag. och Sen lades det ner där, jag tror det 1976. 1 oktober 1960 lades all trafik ned på den 1 km långa sträckan Stockholm-Östra-Ängelbäcksplan. Man hade gått uh, helt enkelt spårvagnar ute i gatan där. Först, den 25 september 1966 lades all trafik ned på den 1 km långa sträckan Stocksund Långengsthorpe. Ja, 25 september 1966 lades persontrafiken ned på den 4,6 mil långa sträckan Rimbo-Halstavik. 1 januari 67 lades persontrafiken ned på den 6 mil långa sträckan Uppsala östra Rimbo. Första juli 1969 lades skotstrafiken ned på den 5,6 mil långa sträckan Stockholm-Östra Rimbo. Första juli, lades, lades sträckan första juli 1969 lades skotstrafiken ned på den 5 km långa sträckan Djurssons-Ösby-Nesby-Park. Första juli 1969 lades skotstrafiken ned på den 5 km långa sträckan Djurssons-Ösby-Ädavägen. Första juli 69 lades godstrafiken ned på den 1,8 mil långa sträckan roslags nedsby skär. 28 september 69 lades all trafik ned på den 2,1 mil långa sträckan Rimborn-Ortälje. 1 jan januari 67 nedlades persontrafiken på sträckan Jörsoms-Ösby. Vad sa jag nu? 1 januari 1976 ska det vara. 1 janu januari 1976 ja, nedlades persontrafiken det har varit en men som hade gått bara en tur Jörsons Ösby Edda, vägen har <trafiken>, Trafiken hade då sedan 27 augusti 73 bestått av endast en dieseldriven motorvagn per dag 1 juli 1977 lades godstrafiken ned på den eh, 102 km långa sträckan Uppsala-Östra Rimbohalstavik. Och Statens järnväg byggde ju en ny järnväg och förlängde då från Österbebruk och från Harg ner till Halstaviken, normalspårig godslinje som hade kontakt med stambanan istället som ersättning. <hör> från, Stockholm Östra, eller från Albano fanns en förbindelsespår också med Albano kan jag tillägga. Jag har gått på det spåret där. Och det var faktiskt godsvagnar som omlastades och gick på överföringsvagnar också mellan normalspår och smalspår.